Будь-який наступ. Замість того, щоб спокійно шити черевики власній майстерніці у прекрасному місті Бургосі, він змушений бігати по якомусь дівацькому мосту між цими чортячими горами, та ще й дбати, щоб придурки, яких йому нараїли за товаришів, не лічили мух. А хоча б поглядали навколо. «Бідна моя дружина, бідні мої діти». «Ні, ви погляньте, цей бідося зовсім шмаркач, ледь що охапається за записник і шкрябий вір, що являє собі певне якусь розіту чи кончіту, а й війна йому ніби гра у пішмарки. А ти, коли хочеш орати свою землю і годувати восьмеро пуцвірінків, думай, що тебе ідіота можуть вбити, бо це війна, чор забирай. Не знаю, чого ти довго телесий». Навчав цих бідулашних школярів, Але тебе не навчили, я бачу, Ні думати, ні ходити, як годиться. Ви подивіться, він ледве чмалає, Теж мені вартовий. Уже пораснідати. а в таборі не ворушиться. Начхати їм на наші шлунки, Як і нам на їхні, Хоч би нашвидше міняли, Бо щось мені спокійно. Як і того вечора, коли жінка стала докуряти за лауріту, але не могла вона нічого знати, а вранці мене потягнули в оце трекляте військо. Врешті, посперечавшись, вартові послали двох товаришів по їжу. Вони швидко прочечмикували стежкою до табору. Це була очікувана нагода. Андрій кивнув Санчесові. І вони майнули за тими двома, що пішли вниз. Обігнавши їх через ліс, залягли у траві біля стежки. Андрій кидався на першого, Санчес на другого. Знову у зелену траву, і знову вона пахла мирним теплом. Та вже чутно кроки, голоси. Андрія чогось трусило. Просто трусило. Він стискав ножів'я, до крові кусав губи, Санчес зирнув. На Андрія і той помітив, що обличчя Санчесова, звичайно усміхнене, з тонкими рисами, зараз бліде і спотворено гримасою. Андрій кивнув, і вони метнулися угору до вартових. Один стравок, і Андрій, перетиснувши горло людині, що злякано шарпнулося під ним, ударив ножом у її тіло. І воно знову шарпнулося, затремтіло гостро, і... Розпачливо, болісно, Андрій лівою рукою прихопив шию і рот, готовий розкритися в судомному крикові і ударив ще раз. Чув, як входить лезо кинджала у м'якоту її тіла, як кров заливає одяг і його руку. При першому ударі ніжко взнув по нагрудній кишені, в яку щось було напхано, а за другим ударом легко увійшов у тіло, яке вже обм'якло під Андрієм і вони разом упали на землю. Андрій все ще тримав затиснутим його рот, хоч почував, що чоловік під ним уже не ворушився, Якось мить не міг розчепити своєї хватки. розкойовжені пасма довго чорного волосся сплуталися з травою. Далі Андрій поглянув в обличчя вбитому. Великі сині очі, приємне обличчя, що зберігало вираз жаху, болю і нерозуміння. Але очі. Вони ще ніби дивились, та погляд згасав, як далекий вогник затухав під наступаючою зимою. Погляд цей пронизав Андрія, і він різко відштовхнув уже нерухоме тіло, озирнувся на Санджеса, мабуть, уже усе це сталося у часточку секунди. Андрій побачив Санчеса, який качався в траві, затискаючи супротивникові рота і марно намагаючись звести ніж. Мить! І Андрій був там. Вони відтягли трупи у траву і подались назад. Половина справи. Тепер легше. Але ж і час іде. Тих двоє поводилися просто незбагненно. Ходили по мосту, зрідка прикидалися кількома словами, чекали на товаришів. Розходилися, квапляшись у протилежний бік. Повертали назад, знову зустрічались, знову розбігались. Коли вони порівнялися і почали про щось гомоніти, Андрій кинув Тодорові. І той у два стрибки опинився під мостом. Вартові озирнулись на шурхіт позаду, але нічого не помітили і знову рушили кожен у своєму напрямку. Санчез з двома товаришами рушив обхід, щоб перебратися трохи вище через річку, зайти з іншого боку мосту. Треба було трохи зачекати. Небавом Санчез з'явився в домовленому місці. Вартові знову затрималися посеред мосту, поговорили. Андрій побачив, як метушилися дві постаті Санчес і ще хтось із товаришів, і залягли у понизі схилу, біля мосту. Вартові знову розійшлися. Коли один із них повертав назад, Андрій шпурнув у потік камінь. Вартовий зреагував на звук і, підступивши на край мосту, став удивлятися у ліс просто в Андрія, а тоді опустив погляд униз – Тодор сидів якраз під ним, але Вартовий його не бачив. Тепер Санчес щатував з одного боку, Тодор – з другого. Разом під Тодором зашурхотів камінець. як тільки він прибрав ногу. Вартовий зробив крок до краю моста і помітив Тодора у ту мить, коли серп метав у нього ніж. Вартовий звалився просто на Тодора. Андрій добре його розглядів. Невисокий кремезний чоловік, років сорока, кругловидий, з утомленим обличчям. Поклали його там же під мостом Санчес Антоніо. На тому боці одтягали четверо, надішли хлопці з динамітом і вляглися чекати. Але, чекаючи, мінували міст. Закладали вибухівку. Поки що все йшло як світ. Андрій позирнув на годинник, восьма. Мали ще годину у запасі, поки міняти варту. Сонце починало припікати, Андрій сів на великий сірі галявинці, якраз навпроти будиночку вартових, на мить заплющив очі. У мене вдома троє діток і дружина, вона хвора, що буде з ними? Батько того високого, білявого, інвалід, він не переживе синової смерті, Учитель, розумієш? Він так гарно розповідав, хіба можна бути поганою людиною, яка любить дітей? І навчав їх добра, а той крайній звичайний селянин, у нього восьмеро дітей. Учора написав додому листа, з ним фотографія його дитини, а у цей? Він показав рукою на похнюпленого чорнявого юнака посередині, а лишень зібрався жити, йому і сімнадцять. Андрій мовчав чим далі більше, почуваючи, що зв'язує його із тим чорнявим 18 річним юнаком, писав вірші, записник у нагрудній кишені, тільки зібрався жити. Що ж у ньому таке знайоме? Оці світлі очі під темними бровами, це широке підборіддя з рівчачком, припухлі вуста, чорне волосся, ставало мотрошно. Не хочеться вірити. І все ж, мусив признатися собі, хлопець був дивовижно схожий на нього самого. Ми не хотіли воювати. Нас мобілізували до армії Франко. Силою мобілізували. Так вийшло. Навіть раділи, що це тил, не фронт. Нема стрілянини. Ми не фашисти. Але нас нема. Ти нас убив, ти розумієш, що це безглуздя, як будь-яка війна. Люди не повинні вбивати, люди повинні любити. Ти сам про це говорив, переконував, тож пам'ятай про це. Зараз і завжди. «Досить», – сказав Андрій. «Необхідність і неминучість, досить. А Генріка вони знали? Що роблять фашисти з полоненими?» а з родинами людей, які воюють в республіканській армії. Чому ти не говориш про це? Можу вам нагадати, як ті по ваш бік скинули над Бадридом з літака пошматоване тіло льотчика, який боровся за республіку? Він потрапив у полон. Ви стали по той бік, з волі чи проти волі, але ви стали на бік фашистів зі зброєю в руках. Якби ми потрапили вам на очі, ось тепер ми б не вагаючись, вбивали вас, як і ви нас, як справжні фашисти, тому ми вбиваємо вас, як фашистів, і досить про це. В Андріїві знову усе закипіло, бо те, що він говорив, була правда, але й цей чоловік говорив правду, звичайно, свою, але правду, і вони не хочуть, ні, просто не можуть осягнути його правди, бо коли б могли, то не було б війни і війна не може виникати з суперечності великої і малої правди. Слухай, поновидись знову, поклав Андрійові руку на плече. Бережи людей. Вас уб'ють, якщо ви підете через гори. Там на схилі є печера. Якщо пересидите, то, можливо, врятуєтесь. Ці люди з тобою, ти відповідаєш за їхнє життя, як і за наше. Страчене. Я мусив зробити так. Повторив би це десять разів заново. «Я повинен. Ця війна наді мною, бо її закони сильніші за мене, за мій власний мир. Ми повинні йти», – сказав той дідькувати. «Пора». «Ми повинні йти», – сказав Санчес. «Пора». Андрій розмружив очі. Перед ним Санчес, який, поклавши йому руку на плече, будив його. «Ми повинні йти, пора». Я позабрав усі їхні документи про всіх випадок. Люди, ніби люди, один селянин, другий учитель, а цей вірші писав. Ось записник, весь списаний віршами. Санчес про всяк Андрій блокнот, на шкеляній обгорців якого виразно виділявся проріз ножа. Тоді на нього поглянуло чорночубе юнацьке обличчя з великими світлими очима. Він заховав документи до кишені і записник. Замінували. Ось-ось прийдуть фашисти. З'ясовувати, чому ніхто звідси не показується. Добре, ти перевірив усе сам? Так, звичайно. Тоді відходимо. Ми зробили те, що треба було зробити. Завдання виконали. Пора подумати про себе. І вони рушили далі у гори. Розділ двадцять третій. Я молодий і сильний. У моїх руках меч. Я юний рибалка в країні азійських джунглів. Це я, але чомусь схоже на Пако. У його 15 років. Але я не зовсім він. Це якась суміш, його і мене. Я знаю, що це я, але бачу себе в ньому. Я йду у темні печері, Голий, у моїй руці великий меч, Темно і холодно, Але тіло моє гнучке і прожне. В мені бояє молода сила і мужність. Я йду на бій з драконом. І віддавна дракон править країною, Щорок вимагає людських жертв, Збирає величезні податки, І люди страждають, ледве животіючи. Час від часу, З'являється бунтівник, який знаходить у собі звагу вийти на бій з драконом. На дні озера живе черепаха, яку ніяк не може спіймати дракон. Вона володіє мечем, яким можна перемогти дракона. Пішов до неї сильний і хоробрий юнак і попросив меча. Винесла йому черепаха меча, і пішов юнак битися з драконом. Зайшов до печери і не вернувся. Минув час, знайшовся ще герой, згодом ще і ще черепаха кожному вручала меча, але жоден не вернувся. Люди казали, ніхто їй не сподобався, не дала їм справжнього меча. Прийшов і мій час. Я не знав, чи я такий сильний і хоробрий, щоб перемогти дракона, але розумів, що і не можу жити далі в страхах і... Покорі. «Не можу дивитись на вбогість і нужденність свого поневоленого народу, та хоч би щось підкало мене, я повинен вийти на герці з драконом, я відчував у собі досить сили, щоб спробувати, і мушу». «Ну, чому не я? І якщо не зараз, то коли?» І я пішов до озера і покликав ту черепаху. Вона повірила мені і дала мені меч». Я лише запитав, чи можу я ним перемогти дракона. Адже скільки було осміливців, які вирішили перемогти і вірили у свою силу, і ставали з драконом, та жоден не вернувся. «Ти переможеш!» – сказала мені черепаха. «Тільки повір у себе. Не зрадь самого себе, і ти переможеш!» Я пішов у печеру. Пішов, як був, просто з озера. Не одягнув ні шолома, ні панстра, навпаки, роздягся зовсім. Я хотів бути як звір, метким, як пантера гнучким і легким у рухах. Це мало б мені допомогти, бо дракон був великий, а я малий. Мої м'язи напружені. я готовий до бою. Кожної миті чекаю зустрічі з драконом. Меч у руці преобразив мене. Я сильний, я мужній. Я переможу дракона. Аж ось він. Великий потворний, у лапі меч, зовсім такий, як у мене. Треба ж. Який десь уперед, доки він не розвернувся, дістаю мечем його ліву лапу, раз і відсік. Та ланить уперед. Дракон зойкнув, замахнувся мечем, і я легко відбив удар. Аж дивно. І знову вдарив його. Бій триває, але я перемагаю. Дракон старий, несилий, нездалий. Ще удар, і я заб'ю його. Він зойкає покірно, опускає голову під меч.